مطابق دا سنت دا طول وعلمة کمالم تکون تعلن وقان فضل اللہ علیہ کا عزیم کبیرہ کلج دا, دا بیان دا عزیر صلی اللہ علیہ السلام تا آغا لا خیر بھی کسیر من نجواہ اللہ من امرہ کی صدقات انفاق دا مال دل جہاد و تنظیم معروف کی بیان دا قرآن سنت اسرائیل به الناس کومند خلقو کې قرآن او سنت باندې فرض وړي او مې خالف غالیک اقتغام ورغتل نه پس او په فيه اجر نه شي او مې شاطق الرسول له باندې ما ته بيینل له خدا ويې تل غیر سبيل المؤمن غطا قسمه لوې قرآن او حديث مان قرآن او حديث مان سنگي مانی سنگي وَيَا تَبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنان جد ایمان پرانا کسیده قلال بابی صحابات آبیل دابت آبیل ده دیل وی کجمال اومد المعلومین امیتیم رحمت العالی اوغا حدیثی مجتنات کلاندی که زمان اومد نگم راکی وَيَا تَبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن خجاتا چگلوی جزمان دامان آره داروږه حدیث کې دا ویل غوښته چې اختلاف او لیراد ده نو دې اختلاف دغه کې دوه د دو فقاره صحابه او تابعین او اساسه غیر سبيلي نورين مغناصوچل قران سره د نوور الله معذو شه جميل الرحمن نوور الله قدو عبد الله بن اسام نوور الله بركاته او د اوزیه کې خبر کیضی با عرقی باندور وشی القران چیفن انا سلی بیو لعقید و هم انا بیو المذهاب زس ای بیو لعقیده ای با هم او انا بیو المذهاب شی خدلالی زم بیوکلر یناصو چوکوکی او زبردس کسی خندرو یسالیو او او او از اینکی و خندر را تاقرار و خندار را ترقر شیر اگیش القران چیفن دار درساب د څلલાકې لاځو کې د انا سره بیر اخیله او همبلي مزه دلته شه اول قران کریم الرحمن شه په اسوال الله <سؤال> عليه وسلم د زور او جهید عالم او پروان بالکل <سؤال> الله تعالی دا zina کومه ویل چې تاسو دغړو سره له بیا اخیده یې او په مذهب دی مختلفي یو هن پیه بلند دی نو کله چې سره پیاوړي شې او کدا غا استعلاف چې کومه ده مزرخه او د بیا سره پنکیه کې څه هو او هغه کین چې کوم دي هغه لکیو دا په دې اعتراضو په دوه طرفه چې القران او مغلیاناسو نور مولي ناسو تاسو د 3000 لټه کې 4900 او القران چې تمه ما تو ری چی دتواله سمولې دا مو توه سره به کی ۴ کله سرېت یو دې صافدا کی زه هیڅ سره دا مختلف ولا نه تاسو ما او شفات اورې ټول کې لو حاجه چغوې انا سره دې انا سره دې انا سره دې او هر کله چې ګورو کې اختلاف وو یوې انا حمدیر مذاقونه یعنی فلم مذاق کول شاذین مذر بولس واسو هغه غلای شو چې قران جو بوخان دی انیات زیات شي دی الله هغه عرب خوشاله شوی دی زیات مزدات سے دا لن دی ما جی تیر شي دی چې دا کول دی خبره وایي تبی غیره سجی ذ زوم ويا قران دی زوم می قران دی انگو یا حدیث دی چا یا حدیث دی چاسې دی چاسې دی کما ته وخیر کړه چاسې یا صفته لګې او ویا قل غاله سدید المؤمنین نوځي ما ته والله شهر جنل رحمت پر زبردست شړاو ما ورته تا شورا کوي جنو راو ما ورته سب حدیث مے هغه ملکی کړه ته علاماته تثبیت نه کوو حدیث کوو یا را ما څه خیاسان تو غوړم دي پچا خیاسان کوي او بیا جدي کسان ما په خیاسان راځي محمد نو کتل خان په پیاندې دي ځوږه کتلني ملسي وخت نه آغاز پر زست راځو زمامو تعالې سری او ځری خبره لږه غلطه کور او تمانته ته لاله راځي جراپور تک جراپور تک راځو لأ بيه بيه عزفة جانب. عزفة جانب. دا څنګه له نور مګری خبر شو ډېر څه نو زوال هغه با ير هټه څه ځای دالې وي ويکفي غیر سبي المؤمنين نه کښین سينما کې مو بنانجو مو غیر سبي المؤمنين نو وي ما څواله وني شي جهنم او چې څوک په غاده د مؤمنانو تابع شو او دا خبره د ځان نه دی کړله تعلیق وی قبول لقول د غیر دلاله دی او اتباع قبول لقول د غیر معاصرین قرات غراوی کې اتباع قبول د غیر دلاله دی اه اذا قيل له اتبعوا ما انزل الله قالوا قد نتبع ما سمعنا نتبع نو قال دې غنډې یې نه ایو نو دا دا لري په لټه آیا چې تاسو کومه راغو او تاسو یې چې دا مذاکړه دې دا indemnity کړې دا دې پلان دې چې مانو نه دوه غیره مو پالل نو زموږ مشرکې مشرکې نو زیاتې دمان میراجي خبره خبره دا تاسو نه نه او کړو قبول د غیر معذل له بلاذل لذا انده فاره مذامانه او ماذ فاره نه چته خزان خراب الهه دي مشرک نه وي او دي ایمان وې لږه په مشرک مې مګو نو نو کار خراب کار کوم خراب ګارې نو او ونهم حکم تنویر زه ويستقونہ فین النساء تاسو کې استان په بارا د خوذې کولې لو یو کې کوپی هینا دد په بارن ک الله خوتو لرکي مالا ع ف کتاب او کاره کې چې نو شي تاسو په کتاب کېفی سامان دی عامې خې مو اوکو باه دیمانانو خو کې هو خې لا سکونه هم نه ماې بهم د کې او یا خپله د میړه سر غبورهزنې او هم نهول او پهدک هم در کوي ول مست دفی د ف مست او پهځ ک وان تقوم ل ل سا او ماطب غ من خیرین فین نه لاکان د بیا کو ی وریزهه د خو کارورونه د سر ک شيء یا دممه خډولو جوته ګوري فلا جنا معوسله او شله جوکې وسلو خیر شله ډېره غه ده ی وفضه د بماره ده اوسلهزارون نه کوی او تلاقیې تلاق اور درتنل خصوص ثواب کو کرتا ہے اسے وہ تو اسن کہ نیکی کو وقت تک ہو ازان ثابت جنشز اعزہ اللہ تعالی ذات ما عاملہ خبیرا ولن تستطيعوا ان قادروا بغیر النساء ولا حرثكم وفلا تميلوا کل المال فعمل زاد کی بذرہ و عمل کی فرق راجی کہ وقت کی نور کے حقوق کی پورا احتقال فلا تميلوا کل المال فَتَذَرُوا ز کارمال دا سې ته کو مشل خې د وااپ کاه او کاغ پهځې باې ضاوه چې چون روزګ ل نهدي ف نه الله کانه را کور ل او که نه خفه کوره ل دا دا ټول کاام د ته للي لا مااف سوا راره ولل لا مااف سواې و او بیا ورو تو وی فین للہ الی السماوات و ما فیها بیا وی ولللہ الی معاف السماوات و ما فیها ذرے ذریه یوجد مومنان بل تو منافقون او بل ذو کار یوجود ذرے مسلمان اقاموا منا اختيارات ادم کی ذا اللہ کا حکم ولقد وصینا الذين وتی کتاب من قدكم ویاکم ان تکلوا عدوان و ظلم مقاوي ويلتذكر بما سبق صامت كعقاف ان لله ما في السماوات وما في الارض وكان له غني الحمل اول لله ما في السماوات وما خَرْتِ في الارض وكفى بالله وكيلا قد الله فقشير جو يوحنا حيث ذكرت يا غريب نور بنراولم تري معي سورت پروگرام دو اول دا مومنان و قیمت مناجقان و ادریمت دا یہ حضور یا جردی نامر کونو قوامین ابل قسط تردی برکی مومنان کا پیلقیات رئینا اطاعت اللہ ای. او آن اطاعتو کونو قوامین ابل قسط شہداء علی اللہ ولو علا سجود این یکن ای غنینا و فقیرا خلاه اولادهما والله <سؤال> او اللهپې هما الله خل ایخ دی په د دواړ باندې د سکانه یا خلله اقرو ما من ما هررحموې ما ا آخره په مننوما دواړه باندې کوول ما الله خلیق دی په دواړه باندې دسکانه ته د غنا ف ل عم کو د اللهلهه الله تا ته نز ل د چې او الله په استانه دې دوړدلې دې کوم افسورې چې کړي ده فلاث تهول هوا انتا دېږي د عادل نه کوي او انتميږي د حق د حق نه اوري لا مو کوي يا بالله ورسوله یې ایمان आला ایمان راډه پالا او پیغمبر ما سره ورته ورته اورو اور نه ساړي شرې يا ايها الذين امنوا اعملوا بالامان او امي شارير وذ ذو سوء مال بجے دا منا نہ تا تے شاریک شریق شا شریق پر شریک شا يا ايها الذين امنوا قائم ہیں صحیح مومن شا اور رسول و کتاب الذی نظر على رسول و کتاب الذی نظر من قائم بلا تا المنافقان و الذین امنوا ثم كفروا څوما مونسمکه قران سمزادکو وړاند لم يكن الله او جاء فرجا ولا لياد اوسه داغه نه دي چې مؤمنو بي قادر شو په مصالح كلام دا مؤمن چې بي صالح زامه قادر په شو قران سمزادکو وړاند بس هऱ्या مؤمن چې صفه لکه کاقدر دي بلور وي مؤمن دي بي قادر دي الله او جاء فرجا ولا يئجو له او د مُناځقانو قاس دا ذکر کوي ترایي کوي درې مډلا دا د يهودانو يس ال قاول ال کتاب انت نزل علی کتاب من السما د دې په لټه قضیه نخر له رو دوه ما طول د غیو آیات علی رب الله جار من القوی لا منذرب مینا نکي الله کو زورب غزي دلانا عبد الله المستنير قطربي النروي آغا بيسون پهل شيکي علي کي ديما شهر آغا وي الله پاک شركي کي ديما زورب باندې خنګړي ها کومكراي مي لامرسل ذبي شاهير سا ها او د مسجد سره رب تمم داري منبته د خپې خیار سره کللي م د ش په زور باې دا م او عام خلقابلبلله معنا کوي دا صحیح ده ځکه حزیز کې را ي د مناج چلور نه شيدي زاوااد لضا خمه ضا حه زبا می راه خامه پجرران کله چې مقابله کوي د کوجرور کوي نو میدي کې آ انې بېرکې وي مای په علم لوځه د کومې شکر کوم محمد کوم امام تم نے شکر کوم مخ نکړې د معاشره او یادا حال د پتی حال کی حساب سیمان دا وړي او معاشره باندې مدالا څخه د احتاس راځه کړې یا معنا پیدا نازاب نظر کې تاسو الله پاک وکال الله تعالی کی رذیما منازع چې کوم دې اذا ختم قذر لا یعقل الله الجارق سینه القول الا من ذوی یاد عبد الله المستنیر کو قبیلہ غبرانا فقید ان توت خیرم تو تاس کا کوئی مصالحہ دے توید یا کوئی دی اگر یا پکڑو دے بزیلہ دی کلیمیہ دے شعر کنا پوختے کرا ان اللہ تعالی قوول قتیرا کو مقربان او بھی غوڑما نه علماء پیدا یس الکتاب درې ماړه القبایله يهودو او دل رټنی ورته نهایت زیاد او وا ما قتلوا و ما شربوا الا كده رسول عیسی علی السلام رنگ لا نور باندې ستا ته مد صورت اله نور اله نور او نبی له من باذکی ذاته مد ش په دی کې دا پرت د ش کې د نو سلام وا چې وا هغه پرت د ش کې وه نه مې غم لا که نه الله پاک دلا نه لا سلام وای مشا د د چااز سره د نو سلام د وای سره او ت خراب سی د ی په دی بیا تونوله کل ته د دی شپ د من جاانو ڈري ڈواجر ڈيوودو نبو مينان وآخر ڈاوان ڈاوان ننجو جميعون ڈاوان